Bon, ongi etorri Palmondo Irratira. Gaurkoan zuekin bildu gara Xirimiriren inguruan hitz egiteko eta beraz, ba Xirimiriren historiaan pizkataragatzera joango gara, orain noiz sortu zen Xirimiri, zeintzen garaia hartan lasarteko egoera eta zergatik erabaki duten elkarte hau sortzea. Bueno, ba Xirimiri laroi tabeazian jaio Sarte, e, udaletxe eta udaletxe berria eta herri berri bat leno e, la arte esan adibidez, saltzamen diarrak ipodroman Donostikoa. horiakoa e, e, batzuk e, eta lokale haurean e, andoinggoa eta besteak urtakoa goiko kale eta zuma buruta hori e, urnietakoa ere. Zazu eta e, Zabaletat erde aldea ernenik guak. Mitxelingo etxelizitzak e, usurbil guak. herri berri bat, e, usurbil eta donosti gabe, baina herri berri bat. Eta, gara joietan, herri e, movimendu sozial pilo, zegon. Adi didez erria ikastolaren alde, ikastolarekin, udaletxe berriarekin ere bere servitzuak funtzionamendu eta bar hartzeko, gazte mugimenduak, kas, hauzo elkarteak, eta mugimendu guztietan ezkera bertxaleko militanteak sartu da zian, Jende pilio. Baina, instituzio eta ofiziar altasunan kanpo, ez eukaten lokalik, bilerak egiteko, E, prestatzeko eta dolatxeko ekimenak. E, aziran, ikazolan, ikazola oso irek, irekia zegon, eta han, landaberrin, egiten genuen bileraak eta zanblagak eta hori. Gero, horbela e, belar dendan, dagoen lokala, urtete ziente iaia ia okupak bezela, egon ginen, baina momentu batean e, garbi ikusi genuen gure beharra lokal bat zan. Hori lortzeko dirua behar genuen, eta dirua lortzeko zeozer eskini behar genuen e, jendei. Horrela, aukeratu genuen, gure lokala elkarte, taberna, e, bulegoak, eta biltegia eukiber zituen. Lokal huken Eh, Loko hau lortu guarde, gestio pilo egin genuen. Adibidez, eskalerileak, ipodromo etorbidean, taberna, oza, sea, eskalerilea taberna, apalabratuta geneukan, baina azken, baina azken momentuan, azken minuto eutan, jabea atxera botasun. Ordun mugimendu pilo egin genuen. Eh, proiektuaren eus, eus, eus, eus, gutxi gorabera ikusi genuen, eus, eus, eus, Elkartea ez da izan izan behar e, beste elkarteak bezala. Jangelekin baskatzeko ta zer ze, gehiago eta importanteago eduki berzun. Eta hola definitu genuen ke gure proiektu izan berzan abertzalea euskaldun a pesar de que en momento no, hoietan lasarten pues ez ginen, bueno, guain jarritzi zego batzuk hor, baina Garai hoietan ja izan demase. Ordun, abertzale euskaldun ezkertiarra, irekia eta gizon emakumeen berdintasuna. Garai hoietan emakumeak ezin zuten sartu elkartetan. Bero, beste aldetikan euskal presoak e izatea eta ekimen e, politiko kultural eta herrikoiak lentasuna zeukan e proiektu horretan. Bueno, pues, hori, e, hori zian ezaguarriak. Gero izena, zergatik izen noi. Euskal Herriarekin loturiko zerbait izan behar zan. Eta Jose Luis Zumeta piztuzun zun bere burua eta zan zun ba eze gola ezer hemen goa zirimiri baino. Eta hortik aterazan izena, xerimiri. Bueno, lokala, lokala, e, lortu genduna, berrunda berroita amer, amar metro karratukoa, zeukan, kebide bat, sotanoa, eta eta e, gela. Hau denaz, e, e, kostoa, izan zen, behatzi milioi etardi, pesetak arai hartakoak Orduan eh eh e, pentsatu gendu eh eh zeak eiteko e, edo e, gure arteanauzto austolanean, eh hasi ginen eh lanak egiten e? Horre hor aipatzekoa dira eh xux eta oporrak eta hartuzuen eh bere lantokian Cristofana. Eh, no, eh, lanak egiteko. Bero besteak asko az, lana egitekoak ere, Periko, Ángel, Jose Luis. Baina bueno, eh, eh, betza, ere bai oso, oso famatua gara jertan. Eta eh, batez ere, nik ez eh, nintzen nazi gara jartan finantzak eta ematen. Eh, eh, Carmele, Kanaria, Gaina nahi diote eh, agur bat ezkeni oso gana, eh, oso, eh, oso borrokatzalea, eta, eh, eta pertsona oso, eh, oso oso ona. E, Gero hostikan nik hartu nuan eh, eh, egiten eh, pasatzen kuotak eta bar, eta jarriken duna. baina. Baina, lenda bizi, dirua hori frente egiteko, ingendun, e, iruro gai bazkiden arte, jarri gendun, ehumila peseta. Eta orduan horrekin, hasi ginen e, pixka bat, e, e, martxan jartzeko. Baino erosketa berez egiteko, banketzera jogen duen, e, mailegua, hipoteka e, eskatzeko. E, hau da, e, behar gendun, amabosh milloi eta orduan Juan ginean ba begarai hartan eh segoeen berezienak eh gureak guretzako e, hartan, a, gutxa, gutxa, eh provinzial begarai hartan Gipuzkoako kutxa eta Lankide kutxa eh alboral. Ordun daukat beti daukat barruan korputzean nola eh eginzie egin zi duten, ni, gainea berez, provintzialean lankiden itzen, gara jartan. Presentatu nuan e, e, gure asmoak, eta ber, lortzeko e, mailegua. Eta, bueno, mm. e, erantzuna, hori, guen dikane, mina egiten dit, eratikan, erantzuna, ez zituten e, ukatu e, e, ematea, baizikan, baizikan, aritziguten betetzeko baldintza batzuk ezinezkoak orduan orduan yeah. eh, kontura ez nitzan konturazioa investe baino eh, urtea pasata ikuste, ikusten da eta igual naiko eh, igual fiskat inuxu edo igual hori enutzen eh, en ulertzen baino geroz geroz urtearekin bai dena dela dena dela politika politika eta jautsoa baintzen zutenak, bai zuzendariak eta bai besteak, goi malakoak nola jokatzen zuten gurekin. Orduan, e, ez ez tatu ingendun, bueno, ne, nik, ez daiz go, oso hongi gogorra zen, baina uste eskatu zigutela berrogaita mar mazkiden e, abala. Oza, sea, e, baldintza da, pentsatzen zuen, pixu bat erosteko, e, e, e, eskatzea, E, ba, ba, berrogi eta hamarra bal. Da, ez da. Hora. Da, gero ba hori, utzita, unginean e, laki dekutsara, eta nire ustez, zala, marikose, zegoela zuzen eta han lortuken duen, bortuen, yeah. e, amagos miloiko maileguan. Bueno, gero, yeah. beste gauta, hori de, bakarrik izan zen, Erosketa itzeko, e, ordaintzeko erosketa hori e, lokalana. Eta gero, martxan jartzeko eta beste obrak bukatzeko, erostik eskatu gendun beste hamar miloikoa. Eta bueno, lankidekutxakin, e, e, araz hori gabe, dena oso hongi, bete gendun, eta gaur egu, dena ordain dut adabukagu. Eta bueno, Dira, nik e, jarraitzen dut horre... E, kontuak ematen, baina batebat eh, aipatu eh bara orain ikusi dut eh, 2010ean gendela 105 baskidei eta gaur egun eh daukagu 94. Eh, eh kontua da eh, badirudi, eh, badirudi ez, badirudiez da eh beraka dijuala eh zet eta orduan ba piskata ber eh gaztea e, pixka bat biskaibar e, eh bultzada bat emateko eta e, batez ere gaina orain eh orain ez hoanda e, batzuk eh nola estan baskiderik e, berri eh egin gendun erabaki geondun eh taldeka artea baskideratasuna baina claro gaur egun eh Ekonomiokioki eh, nahiko ondo guaz, eh, baina este eh, proiektuak ere daude eh, egi, o, proiektu egitazmoak eta hortarako eh, eh, birua, birua behar du, eh, bihar da, eh, behar da egiteko ekin txabuek. Eta orduan hori, ba, animatu, gazte haidi, batez ere, ba, garo, gaur egun ere eh, ez da erresa, tantoki bat, eh, o sea, ubi oh, bidea exkat ez eh, ez eh, gutzea, eh, eh, eh, bueno, normala, beintsat eta diruare oh, ez da asko, baino horre eh, animatuk biher da eta ber Ba, egia da, ez. Ezate baterako gure kasuan, ba, gazte joago agianen edo gure gurasoeekin giltze, osea, gure gurasoen giltzeekin eta ibiltze ginian eta gero bai eman genula pausua bazkie egiteko, baina esan duzun bezala kuadria modunez. Eta agian egia da ba, gazteen prekarietateak eragiten dula banor banako modura bazkie egin alez izatera edo, bueno, kontzentzia hori ere ardua korko genukela, ez? Shirimiri, iri, bultza hori emateko. Hori da, ja, eherki, azaldu ja. iguzude beraz e, nolakoa izan zen elkartearen sorrera, aipatu duzu ere, herri mugumendua garai hartan indartu zebilela, eta elkarte horrekin ere, ba, herriari bat egin nahi zeniotela, eta zeintziren garai hartan antolatzen ziren ekimenak bertan. Ekimenak, jo, basa ke, bueno, ni, ja denbola lexente egitegu, Baina, 2002 e, talde bat, e, jende pillo igual, amagos persona, edo, oi, persona bestakit, e, antxon beratua laria, e, Mikel, Jose Luis, gero Kirolak egiten, oain, gero, bueno, jende, ze jende, e, guztik ezagunak, eta, oi, Eta, zer aktibitade edo zer egin genuen, pues zirrimitin e, entidades ziaro irekia izan da beti. Mm? Ezgera bertxaleko talde guztiak egondia, baina baita ere herriko mugimenduak. Eta, uh, zomeramente, esango eh? izut nola eta zer jende participatu zute, edo errabiltzen zuten, E, lokalak eta hori, adibidez, hausoko elkarteak askotan eskatuzigun, e, ba, bere Bilerak edo Baskariak edo Ziozer ze egiteko. Bero, erriko gazteak, inklusibe Goiko portaleko atariko bizi lagunak Bilerak egiten zuten erkartean. E, Kirol taldeak, ba, igual, e, urte bukaeran, asamblea egiteko, eta gero Baskaria, edo Olako Zerbaid. E, dantxa taldeak, lantegiko taldeak, ladekin ladeko jendearekin hor zeo egon, eta, bueno, hor bilera pillo egiten zuten, lantegikoa. pero bertsolariak adibidez, maialen, txapeluna izan baino leno no, zirimirien, egin zuen bere, bere herria eh sea con certu gasteentzako harremanak beste herriarekin adibidez cataluniarekin herriko musikariak mendi eh gero kirolarekin, mendi martzak, herri kirolak gero hasieran, ez dagit. 3 edo 4 urte Santo Totomas eguneko eguna antolatu genun Olentzero ez dagit urte pilo bat. E, urtero aste kultural bat egiten zeuden. Mm, azken fuz, ez dagite amar edo amavos global geio. Mikel gasteisanaren omenez, az, e, bas azoka eta hori. Gero ere garagardo azoka, barrikoteak, txiste kontalariaak. Larun batero azken bolada larun batero eta San Pedrotan afari apersonen alde, taldeka igual oaita... oaita amar talde gionden zera, afari apestatzeko, dirua laguntzeko familia arregi eta Gero ere e, aurkeztu zuten diskak adibidez, lokillo, aurkestu zuen diska bat, pero e, goratzen aiz, eh, hola, ses freitxas eta aionan ere katalan bat eta bizkaino, bizkaitar bat, e, ere prestatu zuten beste bat. Gero, e, kubatarra bat, fran, fran delagado. Bera, e, diska bat zeukan, e, aurkezteko, eta naizun, txirimirim, eta hola izan zen. Ba, hori, hola, zea, e, aktibidade hori. Gero, txirimirim, demoradezente, lendakari neska bat eukizun, miren, aginako. Garai horretan, aurrera paso hondibat, pauso hondibat izan zanla zarten. O sea, horre gertatu zan gauz bat. Beste erkartetan, txapelketa batzuk antrobatu zituzten, eta xirimirik kanpoan geratu zan, porque xirimiriko bikoteak zian neska Hor dune ezin zuten sartu beste tokitan. Zupelo igual hori jagingo zuo, eto? Eh, Cogoratzen naiz e ustez Jose eta Eugenio zirela e, apuntatu zirenak e, elkarteko txalpeketa horietan tutean ustendute eh nere ustez eta orduan e, nola zeukaten e, elkartetan debeku hori makoantsak ba bertan bera bota bindun ja ez ginian gureak gehiago. geiago Sartu e, ze horietan, e, txapek eta horietan. Esan duzuenez mo, antolatuzako ekimenak edo oso ugariak izan ziren, eta oso erabilera zabala izan zuen elkarteak bera ere, berak ere. Eta ipatu zuen, asiera batean, sortzerakoan maieguekin eta oztopore matizan zen utela, bigarren aldiz emakumeen presenziaria okionez ere ostopoak izan zen itu zela. Horrez gain, ibiluide guztian zehar, ze beste egin egindu zuetopo edo? Ostopoak, ba, Udaletxekin, udale ba, dirua lortzeko ta hori, pues hori izan una quimera. Igual, ezea, beti ematen dute subvencioak ta hori, bueno, azken igual utei bat edo pare bat aste kultural batekin igual zeo lortu genun, baina bai, eh Ostopoa Alibiri bat eta hemen <risa> niukan bitzikeri bat desela kontatzeko. E, gu erosi genun lokala, bueno, garaio hietan eh se on el planzen tuna especia del norte en pleno apogeo. Eta dosain momentutan, pues herriko e, jendea eh topatzen zuten poliziekin, Eta iztiliuak eta olako zerbait. Horregun, harremanak ezian oso onak Kontestetua izatzeko pizkat, hoi. Ba, adibide hori izan gu erozik enun lokala eta e, kebidea. Kebidea, zegoen, lokaletik, hoi, eta mar metrora edo, edola. Zan tubo bat, irureun milimetrokoa, diametro, eta eh, pasa behars eh, o sea extracto extracción noi pasa pasillo, otika, pasillo azpitikan kanpaira eta gu zalantzarren egukagun a ber nola funtzionatuko gut eta eta konstruktorea izan genion eh a ber no nos toko con los cojones que egin behar egui inaugurazioa eta a ber funtzionatzeu zoek nastaibai bueno bapatean vespera inaugurazio vesperan esan dizugun bueno Junta osoa, lautan zirimirin. Zei gugur, frogatu kebidea. Eta... bea Ateazan, ke pote bat e, motxilatikan, irik izun eta eman zion estraktorea. Juh, hainbeztekea gu, guk alea atea ginen. Minutu erdi batean edola, postpatrulla e, politziana, naiz un sartu eh sirimira, ea zer dauka zer egiten ari gen ba Criston Criston Bronka eh pues, ostopak hola sian azkerian gelditu gerdit, izan eh, zer porque tipo sansumeles eh, que fora chenariga haut haut haut haut baina bueno eh iaia ia, ia, nos aplican la ley antiterrorista holako <laughs> ol, edosein momento hutan holako ausak gero pues bi biwal de sufritu genun ere no larriak eta gero claro oh. pa ba, bose do sei ataque fascista gehiago oh, eitzen nun egin zuten pa ba, ikurriñaren kontra arran on kontra pareta kontra tea kontra tasianan kontra, kontra bueno ola oh, Bale, eta horrekin lotuta galetu nahi nizuen, agian aurrez pixka aipatu dugu, baina zein diren Sirimiriren e, onarriak, zein dain Sirimiriren filosofia, azken batean ba, berezi egiten duena, ez? Iza hori ematen diona. Bueno, Sirimirik proiektu sume bat izan da. Eta arro hau Azkeneko oita mar urtetan edo tu dugu paperarekin oso arroude. herriarekin eskertu behar dugu bere babesa eta Petzen dugu babesa hori gabe zi mirriez pues, ez zuen kiko zenzurik ze aportazio egin zun pues, hombre, ni pesatzen det garbi dago. ez da izan elkarte bat al modo tradicional da, elkarte bat kultura politikaldetikan herrikoia eta hori pues mucha du herriko mugida guztiak eta garbi dago horregatik esan dugu ze gauzak egin egin dute jendia sirimirin eta hoy dia oinarriak eh herriko erriko elkarte bat, baina herriko entodala, zera, amplitu guztia Omenaldi bezala nahi du izendatu hildian eh, eta hoi, baina gero, bereziki, eh, lau persona, porque zin mil hirrentzako izan dira eh, zutabe oso onak Eta persona hoiek, ziren, Joseluis Orotegi eta Luiz Gaztzena gure Kaskos Azules, Los Kaskos Azules eta bere emasteak, Andresa eta Boloni. Kriston lana egin zuten, gara joietan, eta gainean zian el kontrapunto. Horregateik, be, beraiek jarri zuten, gugea Los Kaskos Azules, hainbeste gazte eta hainbeste burruka eta hainbeste gu jarriko egu, la, zea. Azaitasun nata hoi. eta horregatik nahi nuen aipatu patu e, persona horiek. Baitare, dago jende gehio, beltxa, gure beltxa, eta baina, bueno, bi lau hoiek oso importante er, izan dira. Ogoita, amabost, barra okera zero bi sumarioko epaia gauzatzen hasi da auzitegin nazionalaren eskutik. Zer iritzi duzue eh, honen inguruan? izka bat dugu, ni gainia izan itzan abiduzinia zunalean bializ deklaratzen eta, bon, no, deklaratzen edo fisiko gehan egoten, mitzat, bat zitazioak in da eta gauza da, gazone gazizuela horien dela urte morroak gai jau eta egun da amarrerriko euskalderri horxokuak aurkako epaik eta egizten, dana arantzioia zen denak eta zirela edo eta den, estrategi berroan sartzen zuzuen eh, herriko guziak. Herriko taberna kas ekin jarrai Aika segi herri batasuna edo hamistian aldeko batzordea, eta beste, talde gehiago ere bai. 2008ko ekainean audintzi nazionalak eman zuen epaia, eskandalagarria eskandala izan. eta gero gorenak berretsi zuena. Egun delzazpi herriko tabernez ondasun guziak Estatuaren esku jartzea orientartean 6.000 aldakur eta izugarria da. Momentuz, ez dute 6.000 inezerriak jelkutatu, baina uste da sidiela beste edetan, da 6.000 entzakigu, 6.000 gauz patauka ez daukala ezarra. 6.000 momentu honetan zorra beste izauka, erdunan ez daukigu nola erabakiko duten. Eta hori da hona. Egon gehiago benan artei zugarrizkoz dinutza da. Ba. Hori da, meni izan da, ba, bat porre perega kontra. Eta ezkarra bertzaleak txigin mili behintzat, ez ilegalik egin, beti zorra gazin orduek biligera, eta oin hori, ba, takidun ola ba, bukatu goduen. Beintzat momentuz, hau intzinerazen ala ez du itxi, baina korona bire eta ez nuke mena haztu nahi gurekin hartziratik ibizizien eta bain ez dauden jende guzia ez da ditzen ikizango baino da borrokan gurekin tximili irikitzen eta gero laguntzen eta ibizizienak eta batzuak ez daude maitutza emango dugu Elkarrizketa, beraz, mila mila esker palmon dogratian parte hartza eta nahi duzuena eta arte eskerrik asko Zuei, eskerrik asko Aiera, uste na,